סרטי פעולה מצוירים יפנים זולים הפקות גאים להציג את סרט הפעולה המצויר יפני הזול? השושי הרב! סדרת המשכים על גיבורים! או, אני כל כך רשע! אני נפל מנוול! אני הולך להשתלט על העולם! בוא, הו, הו, הבעלת את עצמי! לא הרחק משם במטה הפעולה! מוץ׳. שם פרופסור? יש ידיעות רבות על הרב נבל שרוצה לכבוש את העולם. קצת אתה יודע פרופסור? קיבלתי מאות פקסים, צלצולים ומכתבים מאזרחים מודאגים. אני יכול לקרוא לך פקס? כן בטח. תשמע פקס, אתה חייב לקרוא ל... הרעם. קהור כמד הקור. ביררתי אחד הוא מתחבא, ברחוב הרצל 80. או אלוהים, הוא באמת רוצה להשתלט על העולם. אין זמן לשאלות. חייבים להתאחד לרוב עות ענק. בי, היכן אמרת שהוא מתחבא? ברחוב פורטונה! פסושי הרעם! פסושי הרעם! חיכיתי לכם! מה לקח לכם כל כך הרבה זמן? היינו חייבים למלא דלק ברובות! כן, יש לנו קלטיז ביי בונוס! יחנורו או שיש על העולם? אל תיאלץ אותנו להשתמש בקרני הלייזר שלנו! ממתי יש לפסושי הרעם קרני לייזר? קיבלנו מתנה בתחנה דלק ביי בונוס! בוחנים? כן! אש! פסושי הרעם! לא תצליחו לעולם! אני אחטוף את כל הנשיאים שלכם! מלכת אנגליה! מלך עיראק! מלך אמריקה! אבל למה לך? ולהשתלט על העולם! אבל למה? כדי שהעולם יהיה שירה! בשביל מה? בשביל העולם? לא יודע... עכשיו כשאת אומרת את אני אלך צהריים, אני אחשב על זה קצת שוב הצלנו את העולם. שמעתם? הוא רצה לחטוף את מלכת אנגליה אליזפן. טוב שהוא לא רצה את עליזה א'. וכך נמצא שוב העולם, בזכות ורק בזכות. אנשי העולם! חדרת המשכים על גיבורים!